Reflexiuni teologice despre unitatea în toate a Dumnezeirii între ipostasuri și cuvinte smerite despre sine prin care autorul rușinează părerea celor ce se că sunt ceva. Cum cele ce le-ai desfințat odinioară în mine trăiesc iarăși și mă umplu de întuneric și necaz Dumnezeul meu? pate iuțimii și mâniei tale, care susțin în mine o ceață pe capul meu și întunecă vederea ochilor minții mele, și aceasta îi acoperă și îi fac să se închidă în întuneric, și îi lește să se lipească și de tine lumina pe care și-o dorește fiecare, dar puțin o caută, iar cei ce s-au învrednicit să se împărtășească de tainele negrăite ale tale, și să participe în chip material printr-o simțire nematerială la tainele înfricoșătoare și tuturor de negrăiți și să cunoască slava nevăzută în cele văzute, sunt și mai puțini, cum știu neîndoielnic. Numai aceștia au ajuns la contemplarea clară a acestora a fiului care el a început, înainte de toate veacurile din Tatăl împreună cu Duhul, a Lui Dumnezeu și Cuvântului, a luminii întreite într-o unitate sau a unității întrei, căci lumina e amândouă acestea, Tatăl, Fiul și Duhul, sunt o lumină netăiată în trei persoane neconfundate, dar e unită în ele după firea dumnezeiască, stăpânirea, slava, puterea și la fel voința, cele trei mi se arată mie ca într-o unică față, doi ochi frumoși sunt umpluți de o unică lumină, căci fără persoană, adică fără față, spune-mi cum ar avea ochii, dar nici de persoana, fața, fără ochi nu se poate vorbi, căci e lipsită de cea ce mai ce mai mult sau mai bine zis, de întregime. Soarele, de lipsit de lumină, frumusețea luminii lui se pierde întâi el însuși, apoi toată creația care are de la el faptul de a fi luminată și de a vedea. La fel în planul celor spirituale, dacă Dumnezeu ar fi lipsit de unul din cei doi, fie de fiul, fie de Duhul, n-ar mai fi tată, dar nici viu n-ar mai fi lipsit de duh, din care se dă tuturor a viețui și a fi, să cinstească, deci, toată firea cu adevărat rațională, câtă e sub soare și care e mai sus de acesta, firea ce-a întrăit ipostatică de netâlcuit ei întregi, căci n-a cunoscut cineva dintre oameni nici numele, nici firea, nici chipul, nici forma, nici substanța lui Dumnezeu ca să le spună, să le scrie sau să le predea celorlalți, ci ca soarele strălucitor ce străbate prin nori și nu e văzut el însuci, nici nu se arată în lumină, ci dă celor de pe pământ o lumină slăbită a lui. Așa să înțelegeți pe Dumnezeu ascuns de noi și pe noi, acoperiți de un întuneric mare și adânc. Dar înțelege acei ceea ce e mai minunat decât toate. Lumina lui Dumnezeu nu se răstrânge ca cea a soarelui, ci strălucește pretutindeni și luminează toate. Dar eu, în mijlocul totului, sunt învăluit de întuneric și sunt lipsit de lumina celui ce m-a făcut. Cine, deci, nu mă va plânge și nu mă va jeli și cine nu va suspina și lăcrima pentru mine, că Dumnezeu, fiind în toate și pretutindeni și întreg lumină în care nu este deloc vreo umbră de schimbare, Iacov 1,17, nici vreo prezență a nopții și nefiind în el deloc vreo piedică a întunericului, ci fiind întins în toate și luminând în chip neapropiat, dar celor vrednici li se arată apropiată și sensibilă, totuși, puțină, precum am spus, în comparație cu toate razele și cu soarele însuși, când se arată întreg, dar multă pentru cei ce ședeau în întuneric, pentru că s-au învrenicit să vadă o mică strălucire a ei, dar eu, nenorocitul, prefer întunericul și de aceea el se face mai gros meritul meu suflet, și din el se hrănesc și se înviorează patimile în mine, Și se-i vezi balauri și reptile și șerpi Ce tulbură mereu mădularele sufletului meu, Căci slava goală și deșartă mă mușcă Și-și înfundă dinții în inima mea. Din el, slăbind eu și moleșindu-mă, Au ieșit câinii sălbatici și mulțime de fiare Și aflându-mă zăcând la pământ, M-au rupt cu dinții lor, căci plăcerea și lauda au sfâșiat măduva și nervii mei, tăria și curajul sufletului meu depărtându-le de la mine, dar cum le voi descrie pe toate? Ei au aruncat asupra mea închipuirea și nepăsarea ca pe niște tâlhari, plăcerea și grija de a plăcea oamenilor m-au împărțit trăgându-mă spre cele contrare, una trăgând de la mine cumpătarea și trezvia, alta faptele cele bune în Dumnezeitoare, au făcut din mine un mort, lăsând în mine cel întinat, închipuirea că sunt ceva minunat și mare. Că ce spunem? Cum e minunat un lucru? Cum nu e împlinătate amilei ca atâtea patim căzând odată asupra mea și arătându-mă gol de toată virtutea și mort? M-au făcut să uit de mine, recunoscând nimic din cele săvârșite de mine, ci mă socotez mai mare ca toți, și nepătimitor, și sfânt și înțelept teolog, prețuit cu dreptate de toți oamenii, ba și lăudat ca unul vrednic de laude. Cum îi chem pe toți, vrând să adun multă prețuire, căci adunându-se ei mă umflu și mai mult și mă uit de sâmprejur. Nu cumva lipsește cineva care să nu fie aici și să mă vadă, și dacă se află vreunul care a ocolit să mă vadă, mă răzbun și îl clevetesc și îl bârfesc, ca auzind acesta și nesuportând defăimările mele să vină să-mi grăiască, să mi se arate supus ca unul care are nevoie de mine și de rugăciunea și iubirea mea și ca să pot spune tuturor celorlalți Vine și cu tare și cere rugăciunile mele și mi-ascultă cuvintele și învățătura mea, ce nebunie din partea mea, cum nu văd, deci, goliciunea mele, ticăloșiei mele și nu simt rănile mele și nu mă întristez și nu plâng și nu caut vindecarea cu care să zac în spital. Cum nu chem doctorii arătându-le rănile mele, dezgolindu-mi patimile mele cele ascunse ca să-mi aplice cuțitul plasturi și absuri și să le suport cu răbdare pentru vindecarea mea, ci adaug în fiecare zi și mai multe răni, dar Dumnezeu meu, îndură-te de mine rătăcitul și să dește frica ta în inima mea, ca să fug de patim după poruncile tale și să câștig ură față de ele și să mă înfrânesc cu înțelepciune, nu mă lăsa Hristoase să rătăcesc în mijlocul ei, căci numai pe tine te iubesc, eu care nu te-am iubit încă și numai de la tine aștept să păzesc poruncile tale, aflându-mă întreg în patim și necunoscându-te pe tine, căci cine din cei ce te cunosc pe tine, va mai avea nevoie de slava lumii sau cine din cei ce te iubesc pe tine o va mai căuta pe aceasta fie ca să se cheme pe toți la sine fie ca să-i lingușească sau cine va mai năzui să se facă prieten al tuturor oamenilor nici unul dintre robii tăi adevărați n-a făcut acestea dar nici persoana fața Spune-mi cum de aceea mă chinuiesc și sunt întristat Dumnezeu meu că mă văd pe mine slujind acestora și nu pot să mă supun nici să mă smeresc, nici nu voiesc să caut numai slava ta prin care se arată că sunt credincios ție și, robul, și sunt robul tău și prin care pot să fiu mai presus de toți. Mai ales prin puținătate și sărăcie și ostererele mai presus nu numai de oameni cu putere, ci și de, împăra de împărați. Apleacă-te despre mila față de umilitul meu suflet, Dumnezeule, făcătorule al tuturor, ce ce mi-ai dat existența cea bună și dăm cunoștința adevărată ca să caut bunătățile tale veșnice și numai pe ele, și voi iubi și voi căuta slava ta din suflet, neîngrijindu-mă nici de cum de cea omenească, pământească, ca să mă unesc acum și după moarte cu tine, Hristoase, și să mă învrednicesc de tine și să mă împărătășesc cu tine, cel ce ai primit pentru mine moartea necinstită și ai împlinit toată economia, și atunci voi fi mai slăvit ca toți muritorii, Amin, Doamne, acum și în veci. Amin.